بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي شرح لصدري وإسر لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني إلما ورزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين Allahumma ya muallima Ibrahim limni wa mufahima Sulaiman fahhimni li Pada pekan yang lampau kita masih tentang penjelasan tafsir tentang kegelapan dan saya melihat banyak istilah-istilah bahasa Arab yang mungkin sulit untuk dipahami bagi para pemula seperti kita maka saya akan mengambil apa-apa yang sekiranya dapat kita pahami dan mendapat manfaat insyaallah tabaraka ta Maka pada malam hari ini kita lompati pada halaman kelima puluh tentang pembagian manusia dalam menerima petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Halaman kelima puluh berkata: Ibn Qayyim rahimahullah, qutu al-nasu fil-huda ladiyabathillah taala bihi rasuluh sasalm arba'at aqsam." Kata Muqayyim rahimahullah manusia jika dikaitkan dengan petunjuk yang dibawa oleh ya para rasul yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para rasulnya maka manusia dalam hal petunjuk ini terbagi menjadi empat bagian ya dalam menyikapi petunjuk yang Allah kirimkan melalui rasulnya manusia terbagi menjadi empat bagian qadis tamalat alihim hadhil ayat, maka ayat-ayat dalam surah al-baqarah dari awal telah mencakup empat jenis manusia ini. Min awal surah tillauna, dari awal surat hingga ya, hingga di sini. Al-qismul awal ada pun pembagian manusia pertama qabiluhu zahirun wa batinal. Mereka lah yang menerima <coughs> apa yang dibawa oleh para rasul zahir dan batin. Mereka lah orang-orang beriman. mereka menyikapi apa yang dikirimkan Allah berupa petunjuk melalui rasulnya dengan sikap menerimanya menerima wahir dan batin wahunna waani dan orang-orang beriman ini yang menerima risalah para nabi dan rasul mereka terbagi menjadi dua bagian ahaduhuma ahlul fiqh fi wal fahmi wat ta'lim yang pertama adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang paham, orang-orang mengerti orang-orang mampu mengajarkan apa yang dibawa oleh para rasul ini tingkatan yang pertama dari orang-orang beriman wahum al-a'immah mereka itulah para ulama al alladziina aqlu 'anillahi ta'ala kitabah wa fahimu muradah mereka inilah orang-orang berilmu dari kalangan para ulama yang paham apa yang terdapat dalam kitab Allah Taala ta apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wabillaghu ilal ummah. Kemudian mereka menyampaikannya kepada umat. Jadi orang beriman ada dua tingkatan, yang pertama adalah para ulama farpoha yang paham dalam agama memahami apa yang Allah inginkan dari perkataannya, dari sunnah Nabi-Nya dan menyampaikannya kepada manusia kemudian tak sampai di disitu wastammatu asrarahu wakunuzahu mereka lah orang yang dapat menyingkap berbagai macam rahasia-rahasia rahasia yang terdapat dalam kalamullah, kalamur Rasul berbagai perbenaran ilmu yang tersimpan di balik huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Allah dan Rasul yang terlalu kitab dan sunnahnya, mereka pahami mereka cerna Fahaula maka perumpamaan mereka ini Matalul ardu tayyibah Bagaikan tanah yang begitu syuburnya Allati qabilatil ma'a Tanah yang ketika turun hujan Dia menerima hujan, menyerap hujan Faanbatatil kala awal ushbal kathir Maka dia menumbuhkan rumputan Menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman Ya, Farohanna Sufihi Warat An Amhum. Maka manusia mengambil manfaat daripada apa yang ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan ini untuk diri mereka, sebagian mereka makan, sebagai rezeki bagi mereka, sebagian mereka berikan untuk makanan ternak ternak mereka. Inilah perumpamaan tanah yang subur yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Turun padanya hujan, dia serap, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan itu manusia Mengambil faedah daripada segala macam tumbuh-tumbuhan Yang baik bagi mereka Untuk konsumsi mereka dan untuk Pakan bagi ternak-ternak dan hewan-hewan mereka kala al Dari rumputan tersebut Mereka mengambil Makanan Ya وَلْقُطَى. Berbagai macam untuk makanan Ada makanan yang sifatnya makanan pokok Ada yang bukan makanan pokok Wadawak dari berbagai macam pertumbuhan tersebut, ada yang bersifat sebagai terapi, sebagai obat-obatan, tanaman-tanaman herbal, wasai romaiy sulhulahum dan berbagai macam hal-hal yang dapat membawa manfaat bagi mereka. Jadi ini antara perumpamaan bagi orang-orang yang menerima syariat Allah, ya risalah nabiNya, waziran wabatinan, mereka ubatinan terbagi dua pertama adalah ahlu fiqh ahlu ulama ya yang mereka paham terhadap apa yang Allah katakan apa yang dinyatakan NabiNya memahami ya rahsia rahsian tersimpan dalam berbagai macam naskah -nas sekadar Allah dalam Rasul mereka yang menyampaikan kepada manusia bagikan perumpamaan tanah begitu suburnya menyerap hujan menumbuhkan tumbuhan yang dari tumbuhan inilah manusia mengambil berbagai macam manfaat ada sebagai pakan mereka, pakan ternak mereka, sebagai obat-obatan mereka, ya yeah. dan seterusnya. Anak ushahni ada pun jenis yang kedua daripada orang-orang beriman yang menerima syariat zahiran ma batinan, hafizhuhu, <tellan> wadabatuhu. Mereka lah para penghafal, yang mereka menghafalkan apa yang dibawa Rasul, apa yang diturunkan Allah, menghafalkannya dengan tepat, wadabatuhu, waballagu alfazhu ilu ummah. Mereka menghafalkan dengan redaksi yang tepat, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Fathiru Alihi Munusus. Mereka lah yang menjaga nas-nas agama. Mereka lah menjaga Al Quran agar tidak hilang dari muka bumi. Mereka lah para Qurroh Al Mukri yang bacakan kepada manusia Al Quran. Ya, mereka lah para ahlu Hadis yang menyampaikan kepada manusia hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau isomin ahli al-istimbati wal-fiqi, walaupun mereka tidaklah mencapai taraf peringkat yang pertama, bukanlah mereka ahlu al-istimbat orang-orang yang mampu memahami apa-apa yang dibalik daripada nas dan syariat, ada rahsia daripada apa yang dibalik nas. nash Mereka tidak mampu untuk mengorek daripada nas, menghasilkan hukum yang mengambil sahabatinya, mereka tak mampu. Mereka hanya sampai pada tingkat menghafalkan Quran, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak yang di bawah mereka, kepada generasi yang di bawah mereka dengan makroh yang tepat, suara yang benar, ya, tajwid yang lurus. Mereka yang menukil hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallam, tapi mereka bukan ahli fiqh, mereka bukanlah para ulama al-muhakkikun yang paham apa maqasidus syara apa tujuan agama apa rahasia di balik nas-nas yang dibawa oleh Rasul. Ya, ini adalah orang-orang yang beriman yang merupakan tingkat kedua. Ya. Jadi mereka laysu ahli al wal fiqi fi murad asy Mereka tidak dikatakan ahli dalam memahami nas-nas mengambil tersarih hukum mereka tidaklah pula mengetahui tujuan-tujuan syariat ya fa hum ahlu hifz wa wa ada'in lima sami'u merekalah para penghafal ya, baik baik menghafalkan Quran baik menghafalkan hadis mereka hafal dengan baik dengan tepat kemudian mereka sampaikan hal tersebut kepada orang-orang di belakang mereka di bawah mereka mereka sampaikan apa yang mereka dengar. Jadi ini tingkatan yang kedua. Ya, semuanya baik, walaupun sebagian lebih baik daripada yang lain. Semuanya berguna, walaupun sebagian lebih berguna daripada yang lain. Walau waluna ahlu fahmin wafiqin wustimbat. Maka bagian yang pertama mereka lapar ulama, ahli hukum, ahli fikih, ahli istimbat mengambil literatur hukum ya menggorek berbagai macam mentur rahasia-rahasia yang tersimpan dari segala macam nas-nas syariah yang mengetahui hikmah-hikmah dari, daripada apa yang tuntunkan Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama wa itharati ladafaatihi wa kunuzih mereka dapat menyebarkan berbagai macam kekayaan intelek yang tersimpan dalam nas-nas tersebut Ya. Wa hadha jenis yang kedua, bi kan perumpamaan tanah yang dia mampu menahan air bagi manusia. Fawara duhu Ulama-ulama yang menghafalkan nas-nas ini menyampaikannya kepada manusia walaupun mereka tidak sampai kepada tingkat yang pertama bagaikan perumpamaan tanah yang mampu menahan air jadilah dia kantong-kantong air, wadah-wadah air, jadilah dia kolam-kolam jadilah dia ya telaga-telaga yang bermanfaat untuk manusia Fahroduhu orang-orang boleh mengambil air daripadanya. Mau syarip minum untuk mereka minum. Wazakom minhu anamaum mereka boleh mengairi dari air tersebut ladang mereka memberi makan minuman ternak-ternak mereka. Wazarobi inilah dia perumpamaan orang yang kedua. Yang pertama bagikan tanah begitu suburnya. Menerima hujan, Dia serap hujan. Ya, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan diberanikan ragam Ya Dia mampu menyerap hujan dengan baik Kemudian menumbuhkan berbagai macam tertumbuhan Renfaat bagi manusia Tipe tanah yang kedua Dia tak mampu menyerap hujan Tapi dia mampu Menahan air hujan Sehingga jadilah kantong-kantong air Ya Sehingga orang pun bisa memanfaat daripadanya untuk minuman mereka, minuman ternak mereka, sawal ladang mereka. Dan tipe tanah yang kedua semuanya bermanfaat. Yang pertama ialah ulama-ulama ahlu tahqiq al-muhakkikun, ulama-ulama al-aibmah para imam, ya ahlu istimbat ahlu fiqh. Yang kedua adalah ahlu hifdik para hufad, para penjaga para al Quran, hafalan Hadis. Ya Dengan adanya mereka Sampailah hadis kepada generasi setelah mereka Dengan adanya mereka Sampailah Quran kepada kita Walaupun mereka Tidak memiliki pemahaman Sebagaimana pemahaman yang pertama yang begitu dalam Subhanallah Para sahabat pun tak sama Mereka bertingkat-tingkat Ibn Qayyim rahimahullah, Menyebutkan perubamaan antara Abu Hurairah Dengan Ibnu Abbas Ya Dalam bab ini bagian perumpamaan yang pertama Dan yang kedua Ibnu Abbas bagian pertama Abu Hurairah bagian kedua Sampai kepada kita hadis dari Abu Hurairah Begitu banyaknya Tapi pemahaman tentang nas Tafsir Quran, tafsir hadis Yang begitu dalamnya Itu ada pada Ibnu Abbas Subhanallah Bahkan yang mempamakan jauhnya Pemahaman mereka bagikan langit dan bumi tapi Abu Hurairah dengan beliau sampai kepada kita ribuan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Rayah, Ahlu Hizbi walaf, Ahlu Hizbi, ya, watdabti ibnu Abbas, ahlu alfikhi walistimbat. Begitulah perumpamaan manusia. Ada ulama-ulama, MasyaAllah -ulama, ya, yang begitu dalam ilmu mereka mengetahui seluruh ayat. Apa yang dibalik ayat, apa hikmah-hikmahnya, apa terkandung dalamnya. Ada sedagan para ulama, mereka penghapal Quran, mereka mentalkinkan Quran kepada orang-orang di bawah mereka. Tapi mereka bukan sebagaimana orang pertama. Tapi semuanya bermanfaat. Ya, ini bagian pertama terhadap risalah yang dibawa. Nabi Sallallahu SAW Mereka yang menerimanya Zahiran dan batinan Mereka terbagi dua Ya, ada yang lebih tinggi Daripada yang lain Yang pertama ada ahl fiqhi Yang kedua ahlul zhabdi wal hifzi Yang semuanya bermanfaat Ya Faslun, fasal Al-qismu thani, ada pun jenis manusia kedua Dalam Menerima dalam ya, menyikapi syariat yang dibawa oleh para rasul, agama yang dibawa oleh para rasul, bagaimana sikap mereka? Mentrudhuh zahiran wabatinan. Mereka lah orang-orang menolak syariat yang dibawa para rasul, yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Mereka lah orang-orang kafir. Ya. Jika kita boleh perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat awal Allah menyebutkan awal-awalnya orang-orang beriman sifat-sifatnya. Ya, setelah itu orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja begini engkau engkau beritahu mereka tak engkau beritahu mereka tak beriman. jenis manusia yang kedua yang menolak secara terang-terangan zahiran wa batinan ya wa batinan. menolak syariat ini agama ini risalah nabi ya secara zahir maupun batin luar dan dalam waqaf rubih mereka kafir dengannya walam yirfa bihi tidak mau sedikit pun mereka menengadahkan kepala mereka untuk mendengarkan mencerna nas nas syariat ya ini adalah jenis manusia yang kedua yang pertama orang-orang mukmin dan mereka terbagi dua yang kedua orang-orang kafir wa haula aydhan naw'an mereka pun terbagi dua tak sama sebagaimana orang-orang beriman bertingkat-tingkat orang kafir pun demikian ahaduhu wa bagian yang pertama daripada orang-orang kafir ini yang menolak secara zahid dan batin syariat Allah siapakah mereka arafahu wa tayakana sihatah mereka lah yang tahu tentang kebenaran yang dibawa para rasul meyakini kebenaran tersebut wa annau haq, mereka tahu itu yang haq walakin tetapi hamalahul hasad wal kibru gara-gara hasad, gara-gara dengki gara-gara sombong Ya. Wahubbu riyasa gara-gara ingin senantiasa menjadi pemimpin, tak mau dipimpin. Wal mulki, ingin menjadi penguasa, menjadi raja, tak mau menjadi rakyat jelata. Wat ingin selalu di depan di antara kaumnya. Ala jahdihi wa daf'ihi ba'dal Mereka lah yang mengingkari syariat Rasul agama Rasul yang menolak setelah mereka melihat dengan mata hati mereka, dengan ilmu yang mereka miliki, itu adalah kebenaran ini orang kafir pertama ini, yang tahu apa ini Rasul itu benar ya hak, yakin mereka tapi kenapa kenapa tak diterima karena sombong menerima kebenaran bagi mereka berat Ya, sebagaimana Abu Jahal tahu dia. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin, tapi berat karena kesombongan. Ya, datang seorang bertanya, Wahai, Abul Hakam, aku bertanya kepada manusia jujur, bagaimana pendapat tentang apa yang dibawa Muhammad? Apakah kau kira dia seorang penusta? Apa kata Abu Jahal yang dipanggil Abul Hakam? Muhammad orang jujur yang dibawa dia benar benar adanya lantas mengapa kau tidak mengikutinya kata Abu Jahl, inilah masalahnya dari dahulu kami senantiasa bersetuju tanah kabilahku dan kabilah Bani Hashim selama-lamanya kami bersaingan dalam segala bab apa yang mereka buat, mereka membuat sehingga kami bagikan dua ekor kuda yang sedang berpacu yang senantiasa sama seri tak ada yang kalah, tak ada yang menang Namun tiba-tiba bani Hashim mengatakan kami punya nabi, sementara kami tak punya nabi. Bagaimana mungkin aku mengikutinya? Ya, mengetahui kebenaran. Sebagaimana Panglima Musailama al Malkezab ketika datang sahabat nabi Amr bin As, ya, apa kata Amr bin As? Aku tahu, engkau tahu Musaillah itu bukan nabi, dia penusta. Aku tahu, kata Amr bin Nas Engkau tahu, Musa elaman itu bukan Nabi Dia pendusta, ya kan? Ya, aku tahu Tapi pendusta dari Bani Hanifah Sukuku, kaumku, lebih kusukai daripada jujur Muhammad Masalahnya apa? Fanatisme Fanatisme gunangan, kelompok Inilah penyakit Yahudi Ketika Salman di atas pohon kurma yang sedang memperbaiki kurma dia mendengar tuannya sedang berbincang dengan saudaranya ya, seputar Nabi Muhammad tentang hijrahnya, kebenarannya berkatalah salah satu daripada mereka, bagaimana pernah tentang Muhammad, apakah benar-benar dia yang termaktub dalam taurik kita, ya benar apakah semua tentunya ada ya ada, bagaimana sikapmu takkan mungkin kita mengikutinya dia dari Bani Ismail sementara semua nabi-nabi kita dari bani Ishak. Ya. Ini yang mengetahui kebenaran. Ya, tapi menolaknya sebagaimana Firaun. Ya, yang Musa berkata, "Laqad alimta ma anzalahu illa rabbus samawati wal arbasa'ir." Engkau tahu Firaun yang menurunkan semua musibah bencana ini yang berganti-ganti. Ya, silih berganti adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau tahu, wahy Fir'aun. Wuinil adzul naga Fir'aun, adzul nukaya Fir'aun, masyhur aku yakin kau binasa. Bahkan berkata Fir'aun kepada Musa, ya, ketika datang kepada Fir'aun, bencana yang banyak negerinya hancur pora poranda, farisan naalemu tufan, waljarat kami kirimkan kepada mereka banjir, ya. Hama berupa belalang Walkummal setelah belalang berupa kutu-kutu Wabdafadeh setelah kutu Kata-kata wadam Setelah itu semua air-air mereka menjadi darah Ayatin nufassalat sebagai tandai nyata Sehingga berkatalah Fir'aun kepada Musa Lain ya Musa Ud'orabbak Mintalah kepada Tuhanmu Lain kasyafta anna rizah Lanu'minan nalak Sekiranya kau minta kepada Tuhanmu. Dan dia singkap semua yang datang kepada kamu rumah musibah ini. Kami pasti akan beriman kepadamu. Wala nur silenna ma'kah bani salat. Kami akan lepaskan bani salat. Tidak akan berbudak lagi. Bahan Allah. Allah angkat semuanya. Bahkan dia kejar Musa dan bala, dengan bala tentaranya. Kata Allah. Wajahadu biha. Wastaiqanat ha anfusum zulman wa'luwa. Mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka sementara hati-hati mereka meyakini dengan si yakin-yakinnya hanya karena kesombongan belaka. Inilah orang kafir jenis pertama. Mengetahui kebenaran meyakini tetapi menolaknya karena kesombongan, karena hasad, karena dengki, karena ingin sementara menjadi pemimpin sebagaimana ujar sebagaimana Firaun. Ya. Namrud dan lain-lainnya dengan itulah mereka menolak kebenaran Tadi ini penyakit para bangsawan penyakit para eh, hartawan al-malak yang memiliki kekuasaan, jabatan kekayaan, ini penyakit mereka mereka yang paling banyak menjadi musuh-musuh dalam dakwah kalau kita perhatikan dalam al Quranul Karim tiap kali kita membaca Al-Quran tentang musuh-musuh para nabi semuanya Allah sebutkan dengan kata-kata Mal'ul ladzina kafaru. Qala al-mal'ul ladzina min qaumihi. Berkatalah kaum elit para pembesar orang-orang kafir dari kaumnya. Ini musuh-musuh Nabi. Bukan orang-orang lemah. Ini musuh-musuh dakwah. Ini provokator-provokator dalam dakwah. Ya, ini yang jenis pertama daripada orang kafir. An-nau tsani jenis yang kedua dari orang kafir yang menolak terang-terangan. Atbab Uhaula mereka lah para pengikut jenis orang-orang kafir yang pertama. Yang pertama para petinggi kaum elit, para penguasa. Ya, sebagaimana Korun dan ha, dan dan Haman dan Firaun. Yang pertama, yang kedua, para pengikut pengikut mereka. Beladine Kulo yang mereka hanya pandai berkata hakulah Isa datu nawaku barauunah. Mereka lah para pemimpin kami, para pembesar kami. Wahum aalamu minnah. Tentu mereka lebih mengetahui daripada kami. Bima yakbalunah, wahum ayrudunah. Mereka lebih paham apa yang mereka terima, apa yang harus mereka tolak dari salah para nabi. Walanah uswatun bihi. Mereka lah para ya Figur-figur dan panutan-panutan kami, ikutan kami. Walau nara babi anfasina anafusim tak akan mungkin kami melangkahi mereka, tak akan mungkin diri diri kami melampaui diri diri mereka. Walaukan hakkan lagi nuhum ahluhu. Kalaulah apa ni boleh Rasul itu benar, pastilah pemimpin kami lebih layak untuk menerimanya terlebih dahulu wa Mereka lah yang lebih layak menerimanya Ya Mereka lebih paham Kami hanya mengikuti mereka Kalau ini bapak rasul itu benar Tentulah pemimpin kami lebih tahu Lebih mengerti daripada kami Mereka lah pemimpin kami, pemusar kami Lebih berakal, kami ini orang-orang jahil Kami terima bersih saja Apa yang mereka katakan, itu kami katakan Ahlu taklit Inilah ahlu Taklid yang hanya sekedar membebek, mengikuti secara membabi buta. inilah kata alim ulama kami ini kata kiai kiai kami ini kata para tuan guru kami. Ya, yang kau bawa itu aneh meskipun kau bacakan hadis, kau bacakan, tapi aneh tak dipahami oleh tuan guru kami, tak dipahami oleh alim ulama kami, tak akan mungkin engkau lebih paham daripada alim ulama kami. Ini lisanul hal dan lisanul maqal mereka. Ya, wahai ulama mereka ini jenis yang kedua daripada orang kafir ini yang menolak sarawah dan batin biman zilatidawabi wal an'am perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan ya tunggangan-tunggangan dan binatang-binatang ternak hanya sekadar ditunggangi hanya sekadar untuk dimakan disantap Yusakun hayyusyukhum raihim mereka hanya akan mengikut sebagaimana pengembala mengiring mereka ke mana kata pengembala ke kiri ke kiri ke kanan ke kanan ya inilah alhamajurru'a kata Ali alhamajurru'a mereka lah orang-orang yang tak tahu kecuali hanya mengikuti membuta ke mana arah angin ya, bagaikan kambing-kambing yang tak paham disuruh oleh pengembala ikut tapi tak paham apa yang dikatakan penggembala. Matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'anun da'an. Permbumaan orang-orang kafir. Artinya kan permbumaan orang yang meneriakkan teriakan-teriakan seruan-seruan di hadapan sekawanan kambing-kambing yang mereka tak paham apa yang diseru, sekedar ikut saja. Kameng tu tak tahu apa yang diungkapkan oleh penyeru tapi dia ikut. Jenis manusia kedua, ahli taqlid. Ya, wahmul ladinaqallallahu anzal jalla fi mereka ini yang kala Allah akan katakan tentang mereka di hari kiamat. Dalam Al-Baqarah ayat 126 hingga 127. Insyabarul ladina tujuh. Ingatlah tak berlepas diri orang-orang yang diikuti para pemimpin ya, melepas diri minal ladina taba'u daripada orang-orang yang ikuti mereka, ahlu taklid para pengikut, ingatlah pada hari para pemimpin yang berlepas diri para pengikut-pengikut mereka wa ra'ul azaab ketika mereka melihat azaab, wa taqad ta'ad asbab ketika terputus segala macam sebab bagi mereka untuk saling tolong-menolong terputus Jahirat tak bisa pemimpin mereka membantu mereka sama sekali, tak bisa mendukung mereka, mereka pun tenggelam dalam azab Allah subhanahu wa taala. Wakal dan lain-lainnya berkatalah orang-orang yang mengikut ahlul taklid, lau an nana karrotan. Kalaulah kami diberikan kesempatan hidup kembali, fana tabaroh aminum kami akan lepas dari para pemimpin-pemimpin yang membuat kami tersesat menyesal ketika nasi telah menjadi bubur inilah bahagiannya ahlu taklid. pokoknya kami terima bersih apa kata mereka itu kami katakan tak digunakan akal sehat menimbang wahyu dalil pokoknya terima bersih ya subhanallah kalau mereka melihat azab terputuslah segala tersebab Ya saling tolong-menolong antara mereka, berkatalah orang-orang yang mengikuti ini, "Lau annalana karrah, sekiranya kami boleh balik ke dunia, dihidupkan kembali, ya, tabarra'na, fa natabarra' na. minhum kama tabarra' minna. Kami pasti akan berlepas diri, takkan pernah mau ikut mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri daripada kami." kedalhik yurihimullah demikian Allah tampakkan kepada mereka amal amal-amal amala mereka hasaratun alaihim hanyalah merupakan penyesalan belaka atas mereka wama hum bi khariji nar mereka takkan pernah keluar dari api neraka waqala taala fihim mereka, Allah katakan tentang mereka yauma tuqallabu wujuhuhum finnar ingatlah pada hari dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka Yaqulun mereka berkata Ya laytana aduhai Ata'na Allah wa ta'na Rasul Kenapa dahulu kami tak mau patuh ta'at kepada Allah dan Rasulnya Wa qalu mereka pun berkata Rabbana wahai Tuhan kami Ata'na sa'datana wa kubaro'ana Dulu kami benar menempatu ta'at taklid buta kepada para pemimpin kami Pembesar kami Fa'adullu sabila, ternyata mereka menyesatkan kami hari ini Karena mereka yang mengiringi kami ke tempat ini adalluna sabilah mereka yang membuat kami tersesat jalan. Robbana Tuhan kami, atihim bi feenil adzab. Timpakanlah kepada mereka mereka ini azab yang berlipat ganda, lebih banyak daripada azab kami. Ini doa mereka di kiamat. Di dunia terima bersih, terima beres. Apa kata mereka itu kata kami? Di akhirat, ya Allah timpakanlah mereka azab dua kali daripada kami. Mereka lah sebab kami tersesat Wal'anhum dan kabir Ya Tuhan, laknatlah mereka Sumpah, serapahlah mereka, laknat yang besar Inilah ucapan mereka Kelak di hari kiamat, siapa mereka? Ahlu taqlid Wa qala ta'ala Fihim, mereka lah Allah katakan Nama Quran Wa idha tahajuna finna, tadkala mereka Saling berdebat di neraka Fayakuluddu'afau Berkatalah orang-orang lemah lil istakbaru kepada orang-orang dahulu sombong yang menguasai mereka, pemimpin mereka, innana kunna lakum taba', bukankah kami dahulu ikut kalian? Fa hal antum 'anna nasiban minan Kira-kira mampukah kalian menyelamatkan kami? Menjauhkan kami daripada keberuntungan kami di neraka ini? Na'as kami di neraka ini? Kaulah dari nasdaq berkata orang-orang yang dahulu tokohkan yang sombong menguasai mereka inna kunufiha mohon maaf kami tak bisa menangkap kalian kita semua sudah sah menjadi penghuni neraka ini inna allah akad hagama ibad sesungguhnya allah telah memutuskan hukuman antara hamba-hambanya wakala fehim mereka lah orang-orang allah katakan Haza falyadzuquhu hamimun waghassaq. Inilah dia rasakan, inilah neraka yang membakar yang panas. Ya. Wa akhara min shakli azwat dan berbagai macam hukuman-hukuman lain yang mirip-mirip, satu sama lain. Haza faujun muqtahimun ma'akum, inilah krombongan yang beriring bersama kalian. La marhabam bihim, tak ada ucapan selamat datang untuk kalian bagaimana ini surga, dikatakan ketika masuk surga, salamun alaikum, tibetum selamat, kalian orang-orang yang baik, untuk alih neraka la marhaban bikum, tak ada ucapan selamat untuk kalian, innahum salunar, sungguh mereka benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka kalau bal antum la marhaban bikum ya, jadi inilah ucapan orang-orang kafir, yang menyesatkan, yang disesatkan yang menyesatkan berkata kepada yang satkan tak ada ucapan selamat ucapan selamat berkata mereka menjawab bal antum la mahaban bikum bahkan kalian yang tak ada ucapan selamat untuk kalian engkau مقدمtumu lana kalian membuat kami dimasukkan dalam neraka ini dengan sebab kesesatan yang akan sesatkan kami dengannya fabisal qarar sungguh inilah seburuk sebur tempat intinya mereka saling melaknat satu sama lain wa hawla wa la haula wala quwata ill billah Ai sanantum ulana washaratuh kalian membuat jalan bagi kami sehingga kami ikuti Membuat syariat sehingga kami ikuti adu robbana mereka berkata wahai tuhan kami man qaddama lana yang telah membuat kami masuk ke dalam neraka ini gara-gara mengikuti mereka fazidhu adzaban difan finnan tambahlah bagi mereka azab yang berlipat ganda dalam api neraka Subhanallah. Fakaulum la makhhaban bihim innahum salunnar aida hiluha. Maksudnya mereka salunnar mereka lah akan masuk ke dalam neraka. Kamadhalnaha. Sebagaimana kami masuk ke neraka, mereka pun masuk ke dalam neraka. Karena semua kita adalah ahli neraka. Wa muqasuna ada bahagah manu Sebagaimana kami merasakan azab neraka, mereka pun akan merasakan azab neraka. Fajabahul atba maka dijawablah oleh para pengikut. Wakalu, kalu bal antum lah, merhaban bismillah. Tetapi bahkan kalianlah yang tak ada untuk ucapan selamat antum kudem tugu Kalian yang membuat kami maju ke tempat ini, ya kami bertempat di tempat yang jelek ini, neraka ini. Allahu tabarakalalam. Al Wafid Dzamil, berapa sih waktu? Dua minit lagi, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis manusia ini pada kesempatan yang akan datang wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin